Doncs ara ha arribat el moment del nostre espai d'entrevista. Avui, si, si, ho, si ho comentàvem al principi, o ho heu sentit al principi, doncs de, de fet dèiem que parlaríem d'una activitat solidària, que no és nova. És la tercera ocasió, la tercera edició en aquest cas, tercera marató solidària d'Aikido. Es farà el dia 16 d'aquest mateix mes de febrer, aquí a Premi Nadal, al pavelló poliesportiu. I qui organitza, doncs, eh, un dels organitzadors o dels impulsors d'aquesta iniciativa és el Jaume Segura. El Jaume Segura, ell és gerent de Dojo Aitai, que és un centre d'arts disciplinàries i teràpies i també és secretari de l'Associació Aiki Catalunya. Bon dia, Imanora, Jaume, benvingut. Hola, bon dia, Catalina el Jaume i no estem aquí sols sinó que també ens acompanya la Magda la Magda Julià, bon dia i bona hora Magda Bon dia. la Magda ve com en aquesta ocasió com a regidora de solidaritat i cooperació ho he dit bé Magda? Perfectament doncs això és el els temes entre d'altres doncs, que la, la, Magda, la Magda porta en el nostre ajuntament uh, dir doncs això que és la tercera edició de d'Egeo parlàvem del tema doncs, de marató solidària d'Aikido en aquesta ocasió si us sembla ja, ja avançarem que el que es recapti en aquesta marató, el que pugueu recollir, doncs es destinarà a la ONG Educo, que bàsicament doncs, el que fa és concedir beques de menjador per nens de Catalunya que s'ha detectat que estan afectats i que, i que bé, malauradament doncs, hi ha molts casos que estan malnutrits. Eh? I això, evidentment, eh, doncs, repercuteix en molts hàbits de la seva vida Uh, amb la salut amb, amb l'estudi, amb, amb moltes coses i això això ho parlarem avui però si us sembla um, comencem una mica doncs, explicant uh, el per què el Jaume i la Magda una mica heu detectat, m'imagino doncs, que feia falta col·laborar amb aquesta ONG una mica la situació, parlàvem de nens que evidentment que no tenen una bona alimentació, una bona nutrició, tenen problemes realment, això els afecta a molts àmbits, estan a l'edat de créixer i, i evidentment, doncs, si no tenen els, els nutris necessaris, no creixen bé, no estan bé. Suposo que per això vau decidir, no? que potser era important col·laborar amb aquest tema, no Magda? Bé, eh, de fet la decisió va venir de l'associació de la qual és secretari el Jaume, o sigui, nosaltres amb això no incidim, però a mi dalt de fet el que fa l'Ajuntament és col·laborar en aquesta iniciativa cedint al pavelló, però de totes maneres, tot i que ho decideixen ells, ho consensuem una miqueta, ens sembla molt bé aquesta iniciativa de, en, en aquest àmbit, doncs la veritat és que és, és una problemàtica que tenim actualment, o sigui, la crisi que arrosseguem des de fa ja molts anys ha facilitat, a, a, a, a, a, a, a potenciar. sí, sí, sí a, bueno, ha sigut causant de que es detectés pues, que hi havia moltes criatures que els àpats a, a, seguint un mínim el que és la dieta mediterrània, que és la dieta saludable, la que tots intentem seguir pues, per per nutrir doncs que era molt escassa. I en l'únic moment en què hi havia una bona nutrició era quan aquests nens es quedaven a dinar a l'escola, perquè aquests àpats són els que ho, pro ho, ho, proporcionen. Eh, ho proporcionen. exacte. L'arribar a casa doncs, bueno, amb un iogurt, un plat de patates fregides o uns espaguetis i així, però el tema... Doncs proteïnes quedava una mica, una mica escàs, no? uh -huh. una mica curt i bastant curt. Tot el tema de beques, eh, la veritat és que el que és Premi Adal s'està treballant doncs, des de Consell Comarcal, estan arribant beques de menjador per totes aquestes famílies i després també tenim eh, Creu Roja i Càritas col·laborant en aquest aspecte, que encara estan rebent algunes ajudes de la Marató, aquella que es va fer per la pobresa, uh -huh. i des d'altres de, àmbits, encara ells també proporcionen algunes beques de, de menjador. I entre uns i els altres, i si no ajuntament també, tot això aquí està bastant resolt. A uh, aquesta entitat Educo, la veritat és que doncs, bueno, facilitarà i donarà aquestes beques a NaANUS doncs, encara, perquè la veritat és que hi ha llocs on això està, es porta al dia, però hi ha llocs doncs, que no arriben els recursos no? aquí al nostre país. i aleshores doncs, bueno, a través d'aquesta entitat, doncs, això ho facilitarem perquè la veritat és que la infància... Eh, o si sigui, són, són, són població molt perjudicada i són els que ho haurien d'estar menys. nos Ens hem de cuidar de la nostra infància, en el nostre país. I la veritat és que des d'aquí aplaudiimposa doncs, aquesta iniciativa. Sí, sí. Està molt bé, Abans comentàvem amb el Jaume abans de començar l'entrevista. donc això no? que hi ha molts casos malauradament de nens doncs, que, no, que no tenen els nutrients necessaris per partir endavant i per, per tenir una vida doncs normal. I això afecta doncs, els estudis, afecta la seva vida, evidentment, i, i que bé, que a vegades doncs, no es diu, i a través de l'escola es detecta, no? perquè els pares potser no, no s'atreveixen a dir-ho, o perquè fan doncs, una mica de cosa. Sí, sí, de des cosa, de l'escola no? és... Doncs, a veure, no, nosaltres no li podem proporcionar al nostre fill allò que necessita. Uh -huh. Aleshores, és, clar, és el que deia la Magda, a través de, dels menjadors escolars és possiblement els nutrients que tenen durant el dia, el menjar més, amb més proteïnes no? bàsicament, uh -huh. que és potser el que més costa una comida, un menjar al dia en condicions Imagina't, per tant, si deixen de portar els nens al el menjador perquè no tenen diners per tant això és un peix que es mossega la cua tot, es complica cada vegada més no? Per tant, és una iniciativa que vosaltres heu tirat endavant i que, com dèiem el Jaume que ens expliqui perquè ens deia la de que la idea Bàsicament, de, de, aniran destinats els diners, vosaltres m'imagino que poseu sobre la taula, valoreu, i doncs mira, aquest any aquesta marató la fem, la fem per això, no? perquè veure que realment era així, era important. Bé, bueno, el que és la iniciativa d'aquestes maratons eh, sempre es consensua dintre del que de és la junta directiva de l'associació d'Aikido, que sóc el secretari, no?, Llavors es, un, es presenta una proposició una, i bueno, es vota. Si tothom està d'acord, s'estudia i se desenvolupa, com és normal, no? com fan totes les associacions. En el, aquest cas, doncs, hem portat dues edicions, el 2012 i el 2013, i aquest any doncs, tornem una altra vegada i ho tornem a intentar, bàsicament perquè pensem que les condicions encara no es no que siguin igual de dolentes que abans sinó que han empitjorat una mica uh -huh. i fa falta que, que les persones prenguin una mica de consciència de que no, no, no, no, les coses no es resolen tot soles no? fa cal falta... que cadascú posi el seu granet de sort exacte és necessari fer un pas endavant i, i dir i fer no solament dir sinó fer i bueno, la nostra tarea en aquest cas, a part de, de donar a conèixer laikido que està' de fines de la nostra associació o, també és eh, aplicar la filosofia no?, de l'ikido. I com a tal pues, com a equidoques, no com elles pues, es resulta molt difícil anar per al món veient com, com la cosa en cada dia. també no? I cada vegada més a prop, Jaume, perquè recordes Clar, tindre, que... Tindre consciència que el teu veí està passant uh -huh. malament ja, ja sabem que no podem ajudar a tothom ja ho sabem, no? Però encara que sigui un petit esforç per, per cadascú vale? sempre hi haurà algú que, que el rebrà i el rebrà amb alegria no? uh -huh. no? Segur que sí Sí, bueno, aquesta és la filosofia d'aquestes maratons on juntem una sèrie de mestres molt, molt destacats dintre de, del món de, de la pràctica de l'Aikido i de diferents associacions, no solament són els nostres, sinó que hi han de tres o quatre associacions i es consensua uns horaris i a partir d'això tothom és lliure d'aportar el seu art, en aquest cas un mm. art marcial, i per potenciar la consciència de la gent no? bàsicament és això llavors es reuneix una sèrie d'ADNs que poden ser menys o menys millor si són més que no menys Tot possible, es tracta de recaptar el màxim possible no? clar, clar, clar. hi ha la fila zero, que després direm després en parlem, direm, us sí, sembla? No? Una mica com, com s'ha organitzat no però també estaria bé mm, i després parlarem una mica de la gent que participa, els mestres que participen sensei, no? Sí, Hi sensei, que participen en aquesta marató una mica com, com s'ho ha en tot cas recordar que és el dia 16 jo abans ho, ho, ja ho he anunciat el diumenge al matí 16, de nou, de nou al, del matí a les dues que, del mes dia. de nou a dues que és un acte obert evidentment, doncs, que, no. que algú que tingui curiositat també per conèixer aquest art no. marcial o aquesta filosofia Bueno, hi ha una eh, inscripció per als que participin, evidentment, uh -huh. que els adults són 20 euros, i, bueno, portem la novetat aquest any d'experiència pilota de portar un tatami per als més petits, per als nens, que cobrarem 10 euros per petit. Uh -huh. vale? que vagin... sí, eh, eh, això que, que explicava de, de consciència, no? també hi ha una, una part de, de la feina Eh, és que els nens mm, no és, no és donar-li una informació que no puguin digerir sinó més bé és que tomen consciència de que hi ha un, un altres nens que no l'estan passant tan bé com ells uh -huh. i simplement fent una cosa que durarà una estona i aquesta cosa que es diverteixen molt poden ajudar un altres nens que, uh -huh. no coneixen, no? Uh -huh. que no coneixen però que està molt a prop com, com dèiem sí, sí és. Molt bé, uh, bueno, si us sembla... Volia dir sí. que que, tenen, que aquesta iniciativa té tota la meva admiració doncs per aquesta doble vessant, no? O sigui, a través de l'art marcial tu pots estar en un lloc a practicar un art marcial i que es quedi només amb la pràctica, o sigui, jo vaig i practico l'Aikido, però un altre també és aquesta vessant de sensibilització no? que realitzen. O sigui, és molt important que aquesta entitat, Uh, faci aquestes maratons en el sentit, doncs això, el que explicava el Jaume, no? de que uh -huh. sensibilitzen doncs, tant adults com a nens, de dir, bueno, tota aquesta filosofia que nosaltres expliquem aquí, que no és poca, perquè deu nhi do la filosofia que explica el Jaume a les seves classes, doncs que després es vegi uh, repercutida en la vida quotidiana, no? Uh -huh. I la veritat és que... Bueno, que tenen tota la meva admiració personal. Moltes gràcies. Només que es veu que, a més a més, feta una continuïtat, Jaume, perquè, com dèiem, aquesta ja és la tercera, sí que és sí. cert que com no ho de destina, suposo, el que considereu més important o més necessari, que podeu aportar sí. doncs, la vostra, el vostre ganet de sorra, com dèiem, no? Sí, sí, aquesta és la consciència, fer un acte delimitat en el temps i en, la, en el volum, perquè la nostra capacitat de convocatòria també és limitada, la és, no? uh -huh. és la que és però també es expandir una mica les consciències que, que no, uh -huh. no està malament amb els temps que estem vivint. No? Evidentment és necessari i uh -huh. és important. Uh -huh. Si us sembla uh, ara estem contactant, el uh, Guillem m'ha contactat ja, amb la Míriam Torán, recordar ella, ella forma part d'aquesta doncs, ONG eh, que, que comentàvem, ONG Educo i una mica doncs, a, per, a través de, de la Míriam intentarem conèixer una mica més la tasca que s'està fent una mica la problemàtica que comentàvem no? que és el que s'està detectant sembla ser que la tenim ja amb nosaltres bon dia Míriam Hola, bon dia. molt benvinguda, gràcies per acompanyar-nos bon estàvem parlant doncs, ara aquí amb, amb el Jaume i la, i la Magda d'aquesta marató solidària ja. d'Aïkido que bé, ells han decidit doncs, en aquesta ocasió dedicar-la a la ONG a la qual tu pertanys, que és eh, Educo, que bàsicament el que feu doncs, és concedir beques de menjador quan detecteu casos que realment doncs, importants i necessaris per nens doncs, de, de casa nostra, de Catalunya, que estan afectats per la malnutrició. Uh, nosaltres comentàvem que, malauradament, que de vegades s'etecten més casos, que això és un, és un fet, que és una evidència, que evidentment dins aquests nens que no tenen la nutrició ni l'alimentació adequada això repercuteix en molts àmbits de, de la seva vida, des de l'educació, la vida diària, en fi, doncs, la salut, lògicament. I ens agradaria una mica, Miriam, que ens expliquessis des de la vostra ONG, per conèixer doncs, una mica el que, el que dèiem, no? eh, els casos que, que detecteu, com us arriba la informació, què és el que vosaltres, doncs, a nivell estadístic, o si més no, de, una mica de, de veure la realitat que estem vivint, no? que això és, és una cosa de tocar de peus a terra. És a dir, això s'està produint, això uh -huh. està passant, i bé, una mica, doncs, intentar eh, cadascú, en aquest cas, doncs, nosaltres des d'aquesta marató que, que ens explicaven el Jaume i la Magda, doncs, contribuir amb un granet de sorra. Explica'ns una mica, Míriam, quina és la tasca de la vostra associació, de la vostra ONG, en sí, aquest doncs. cas, Educo, i una mica el que esteu treballant en aquest sentit. Sí, mira, nosaltres, o sigui, som una ONG de cooperació global i treballem amb dos eixos d'actuació. Una part és la cooperació internacional i l'altra banda és l'acció la, social i l'educació pel desenvolupament. T'explico això perquè nosaltres fa dos anys doncs, van començar un programa de, amb entitats socials on van començar a detectar aquesta problemàtica, no? Ens explicaven directament casos de, des d'escoles o des de nens o famílies doncs, que això que tenien, doncs, com havia influït la seva la crisi, la crisi econòmica amb el tema de l'alimentació, no? O sigui, la, és clar que la mancança de recursos que eh, comporta menys accés a, a productes d'alt contingut de nutricional, no? Aleshores, van recollir tota aquesta informació, van publicar un informe, que es diu Regressió de drets dels infants 2007-2013, doncs, eh, on plasmem això no? com la crisi ha afectat, eh, com ha, o sigui, ha augmentat la pobresa infantil i com això eh, afecta directament a l'alimentació. La, Aleshores, eh, bueno, van veure que... que era molt difícil arribar totes a, a les llars i vam decidir pues, eh, entrar directament per l'escola, no? que és el lloc on es pot garantir pues, aquesta, aquest menjar saludable. I, i bueno, a partir d'aquí, pues, les peticionants arriben des, la, des de les escoles, inclús des de serveis socials directament, eh, on t'expliquen casos que, això, no? de que potser la, la, la, la concessió de beques menjador no ha arribat a tothom, i, i que hi ha una, una real necessitat de, de, de poder pues, col·laborar amb aquesta, amb aquesta beca menjador. I, bueno, i a partir d'aquí pues, ens posem això, no? És com un, una coordinació directa amb l'escola i serveis socials, valorem els casos i decidim eh, com es farà aquesta aportació i a partir d'aquí pues, ja, ja signen un conveni amb l'escola i, i bueno, es fan els procediments eh, de transferència de diners etcètera, i justificacions. Uh -huh. I... i bueno. És una miqueta, sí, estàs, en... la, la idea general és dir que Exacte. aquí estem lluitant una mica per això, no? per aconseguir doncs, que, que tots els nens, que per manca de recursos, no es quedin doncs, sense els aliments, sense la nutrició que necessiten. Perquè s'està treballant en molts àmbits. Mm, per, coneixem doncs, des de Càritas, per exemple, eh? que també, evidentment, doncs, amb el tema de, de la recollida d'aliments, també està fent una tasca important. Però bé, potser amb això no n'hi ha prou. I a vegades comentàvem, mira, precisament ara, ara, ara dèiem no, que, que l'únic, potser, molts nens, eh, malauradament, molts nens l'únic àpat que fan amb els nutrients necessaris que necessiten doncs, per la seva edat i per, per la seva salut doncs, és a l'escola. Per tant, si ja no tenen recursos per quedar-se a l'escola, evidentment, a través de les beques que vosaltres doncs, concediu i veieu doncs, que, que fan falta de menjador, és la man manera de compensar una mica això, no? Exacte, sí, sí. Està clar que no, no, no només és a aquest àmbit d'actuació, també s'ha de fer com una miqueta de, de pressió, diguem de dir, bueno, està passant alguna cosa, i ha diferents entitats o associacions que ho estan fent, eh, el 5 de Greus es va presentar un informe a l'agost, no?, o, o posar una miqueta tot, tot aquest panorama que, que estem visquent, no? Després la Federació de la FAPAC, Federació d'Associacions de Pares i Mares, també denunciava això, no?, de que s'havien demanat eh, 23... Bueno, s'havien denegat 17.403 beques a tota Catalunya. Vull dir. I això era doncs, per temes de, de, de criteris mínims de renta, o sigui, coses que, que, que veiem de que, de que la situació ha canviat, el poder d'acreditació de les famílies ha canviat i que les necessitats eh, han augmentat. No? I, I és això, fer una miqueta de pressió, també amb la administració per dir, eh, anem a solucionar el problema, no? Ja, ja sigui més aviat amb el tema de les beques, o si no hi ja, ha plats de, de posar-nos d'acord amb totes les entitats que treballen la infància. Mm -hmm. Jo volia comentar que quan... Hola, Hola, hola Soca... Jaume. Jo <ríe> <Sí, ríe> et <ríe> Sí, sí. Jo volia comentar que quan vam decidir contactar amb la ONG Educo, eh, una de les coses que la junta directiva de la nostra associació va valorar va ser que el fet de que els diners recaudats reverteixen directament el més proper eh, territorialment possible. No? Uh -huh. Llavors, eh, una de les condicions que, que Educo facilita és que les seves delegacions territorials reparteixen aquestes ajudes eh, territorialment properes. No? Uh -huh. Uh -huh. Això és un fet per nosaltres molt determinant a l'hora de de haber hablado en EDUCO con otra ONG, ¿no? Sí. Es así, ¿no, Miriam? Sí, sí, sí tienes razón. Sí, nosotros estamos en el tema de, el de Becas Menjador en las diferentes comunidades autónomas. Decir, eh, las personas que quieren hacer aportación pueden elegir la comunidad autónoma que se destina a esta aportación, o si no, la puede dejar a, a la acción de, de EDUCO. ¿no? Però creiem que és important això, que la gent coneix aquesta realitat i, i, i ha de saber en tot moment on va destinat aquest, aquest ajut, com, com deia el Jaume. De fet, mm -hmm. bueno, vosaltres dispondreu també de un temps a, a dintre del que seria la marató per explicar... Lo que, la, feina que, la tasca que, que feu, no? Clar. I es, es farà un petit descans entre un mestre i un altre uh -huh. i bueno, es, seràs tu, no? Em sembla que la que es podràs explicar una mica i, sí. i, i contar la feina i la tasca que feu, no? Sí, no? Sí, sí, seré jo mateixa i és això el que deia de diferents ambits d'actuació. Una part nostra és sensibilitzar no? Donar a, con a conèixer aquesta realitat perquè tothom sigui conscient del que està passant i, i la gent que col·labori amb el que, amb el que cregui convenient, no? Mm. Eh, és una part important d'una ONG, d'una conèixer una problemàtica que està passant, una realitat i, i, i així ho fem, no? I amb oportunitats com la de malaltor solidari, doncs, eh, eh, és, és el moment adequat per arribar a més gent, no? com deia el Jaume. Sí. Mm -hmm. mm -hmm. Hola, Míriam, jo sóc la Magda, sóc la regidora de Solidaritat a Premià de Dalt. Hola, encantada. Hola, molt de gust. Molt de Mira, gust. jo et volia preguntar una mica, és saps que als polítics ens agrada molt el dels números. Gràcies. Per fer una mica de números, o sigui, aquest creixement que hi ha hagut, perquè des que va començar la crisi i així, uh -huh. o sigui, en quin tant percent vosaltres el, el, el teniu comptabilitzat, aquest creixement de demanda de beques de menjador? O sigui, per sí. exemple... Tens un any aproximat eh? de, jo que sé, del, 2000, del 2012 a, o del 2011 al 2010, que va ser un moment molt fort, fins sí. ara o així. Hi ha hagut un creixement es, esgraonat o hi ha hagut algun any que dius, ostres tu, aquí s'ha disparat això. Clar, mira, és el que et deia, nosaltres vam començar aquest programa el setembre de l'any passat. Sí. Eh? Aleshores, nosaltres ara, eh, dintre de molt poquet, presentarem com resultats no, d'aquesta demanda de, de, de beques i com això ha influenciat, com ha impactat amb, amb, molt bé. El, amb les beques. Ja us ho informaré, és dintre de poquet, però no puc donar aquesta informació de D'acord, sí, sí, sí. Eh, però però sí, que, sí que el que vèiem, o sigui, parlant d'això, no, el que et deia de diferents entitats, que la, les famílies eh, deixaven de demanar a Just Menjador, per exemple, mm. l'any passat, per això, perquè no es podien fer càrrec de l'altre eh, import uh -huh. i si li, li havien donat una beca de 3 euros, la família no es podia fer càrrec 3 del que... Del reste d'import, sí, sí. I és curiós perquè és això, perquè l'associació de prevecats i menjador havien baixat l'any passat, no? Uh -huh. I aleshores, no nos han contactat amb les serveis socials ens explicaven aquest, aquesta programàtica, sí, no? Sí, sí, és així. Les famílies decideixen no demanar l'àgid perquè no poden complementar la beca i les el que fan deixar de, de quedar-se al, al, al menjador, al final, uh -huh. no? que s'han portat a l'al a casa i allà és on no sabem, no, realment. És, és... què és el que Exacte. mengen. Exacte, sí, sí, no? sí, és, sí, És és difícil, encara sí que s'estan posant més eh, s'estan intentant buscar procediments de detecció de malnutrició, encara uh -huh. sí no, surten a les notícies, no? I, sí, sí, tant sí, tant sí. la signatura com com els ajuntaments corresponents estàs s'estan posant amb això, però és un tema difícil perquè primer per la família, no? Reconèixer no, saber si sí, sí, reconeix que, que potser la, la, el seu nen o nena està malnutrit és un tema complicat no, d'acceptar i de reconèixer no? uh -huh. però, però bueno, jo crec que s'està avançant amb això inclosa amb el tema del pressupost de concessió d'ajuts eh, s'ampliar sí, sí, sí, i s'estem sí, es donant, es donant passos no? per, per arreglar aquest, uh, aquest problema però bueno, jo, ja, o sigui, aquesta, jo us informaré quan tinguem els resultats d'aquest primer cicle no? d'acord, sí, sí i, i bueno, ja com a veure l'impacte del programa. Molt bé, moltes gràcies, Míriam. De res, saludos. Abans comentàvem, Míriam, doncs això, que potser hi ha molta gent també, a banda de, de no poder arribar doncs, a aquest percentatge que els hi tocaria pagar de les beques, també hi ha molta gent que no ho accepta. És difícil d'acceptar, realment, no? Que tu no pots doncs, donar-hi al teu fill allò que necessita. D'una no, tant... vergonya, no? Dona mm, és tot com molt complicat, no? És una realitat que existeix, però que costa d'acceptar o costa de reconèixer socialment. Eh? És a dir, doncs, home, jo no li puc donar al meu fill el que realment necessita per, per poder tirar endavant l'alimentació correcta. I això també fa doncs, no? que la gent potser no, no ho demani o no m'expressi. expressi, no, Míriam? No sé si això també és important no? tenir-ho en compte. Aquí hi ha dos punts. Primer és el desconeixement de, dels procediments a seguir, no? O sigui, eh, realment, doncs... Pues... Eh, s'ha d'anar social, s'ha explicat la teva situació, etc. I hi ha gent pues, que pel que no ho ha necessitat no sap per on ha de, a la, a la iniciar aquest procés. No? I després és això, és com afrontar aquest tema i dir, escolta, tinc un problema eh, de, de man mancar de recursos i, i, i a veure com puc posar solució amb això. No? Eh, és, és un problema complicat, recalceix el seu temps i, i bueno, era com que plasmat una mica amb l'anunci. No? Aquest... Bueno, no hem parlat, però una anúncia que ha sortit amb mitjans d'aquest programa de, de Becas Menjador en reflex d'això, no? l'angoixa d'una mare que no, que no vol demostrar davant del, del seu, de la seva filla en aquest cas pues que, que hi ha un problema i que no pot alimentar-la. No? És una mica aquesta angoixa de dir, necessito posar solució però no sé com. No? Mm -hmm. Parlar del bocat a que l'anúncia del bocat màgic. màxi. Exacte. Exacte. Pan. Pan Pan que compan, no hi ha res a sí. dins, que el bocat a màxi és aquest anunci surti d'una notícia real no? publicada al, al País el 6 de, de juny i que el titular era això, no? el bocadillo màgico, pan com pan, pan, i, i bueno, doncs té un nen que va anar a la seva professora no? i oh, la professora li preguntava i aquest entrapa li va dir, bueno, esto es un bocadillo màgico, yo, yo me invento lo que hay dentro. La miqueta ha de posar això a plasmar pues, una situació que és real i que, i que està passat està clar que sí uh -huh. Uh -huh. Molt bé. doncs re, uh, Míriam uh, ens veiem, en tot cas estaràs, com, com bé deia el Jaume i la Magda aquest dimetge, no aquest sinó el següent dimetge dia 16 eh, el, uh -huh. menja el dimetge de la tercera marató solidaria d'Aikido per explicar el, el que ens, ha de, ens has comentat i que hem introduït o que hem comentat i que hem explicat en relació doncs, a, això, a la necessitat no? d'aquestes peques de menjador per als nens de casa nostra que, que ho necessiten eh, que necessiten doncs una millor nutrició Uh -huh. i que estaràs, doncs, aquí al pavelló poliesportiu de Premià de Dalt, el dimarts 16, per, per donar més detalls eh, sobre Exacte. la vostra ONG, aquesta uh -huh. ONG Educo, que està fent una tasca important, que s'ha uh -huh. detectat que era necessària, per tant, he posat fil a l'agulla, com dèiem, uh -huh. i nosaltres, des d'aquí, totalment, doncs, com dèiem el Jaume, a través de l'associació Aquí Catalunya, i amb la col·laboració, en aquest que està també de l'Ajuntament, doncs, s'està tirant endavant. Molt bé, Míriam, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Doncs ens veiem el diumenge 16, aquí a Camilla de Dalt. Molt bon dia. Déu Míriam. Adeu, Hem conegut una mica la filosofia d'aquesta ONG, eh, que està molt bé, en el qual, doncs, com dèiem, aquest any la, la marató d'Aikido va, va destinada. Casos, com dèiem, cada vegada més propers. Eh, jo comentava doncs, que abans fèiem... Totes les filosofies han anat canviant, eh? les idees han hagut anar canviant per adaptar-nos a la nostra situació. Abans es parlava del Tercer Món, es parlava de Somàlia, es parlava de... Clar, I ara el temps cada vegada més a prop, no? I realment això et fa, et fa pensar que com estan les coses. Però, la o sigui, també, també la sensibilització és més propera. Uh -huh. eh, fa quatre anys enrere... Ningú s'imaginava que, que les coses arribarien aquí. No, no, està clar. Està vale. clar Per tant, la situació és, és extrema, mm. és, és difícil, és complicada, i en molts casos, i s'ha d'ajudar mm. molt bé. Jaume, si parlem, permet, parlem sí, completament una mica d'aquest acte que feu si, el dia si 16. Si em permets, jo me volia fer una, la relació dels de, de mestres Perquè, que clar, col·laboren. Perquè clar, que evidentment hi ha sí. una gent que hi col·labora, una gent que hi participa, clar, una gent doncs, que jo, dedicarà el seu com, temps... Com pur reconocimiento, no? De molt bé, molt bé. Porque... grans mestres, eh? Sí, uh -huh. sí. Bueno, dintre del de món de l'Aikido... Eh, no són... Jaume, i si, i si recordem el que és l'Aikido? Nosaltres bueno. ja ho sabem <ríe> però ho bueno, sabem perquè sí. no us has explicat vale, tu eh? sí, sí. i la perquè que... també s'hi ha posat però és bo, és interessant perquè potser mm. hi ha gent que ens escolta hem comentat una mica la idea hem dit que és un art mm. marcial, que és un art disciplinari i és una teràpia que és una filosofia, una manera d'entendre el món una manera de fer, sobrement. però això és el Jaume la persona indicada per bueno, explicar-ho no, eh? teràpia pot ser terapèutic però no, el, el... no és teràpia la funció és aquesta pot ser terapèutic com el que diu ell que pot ser terapèutic pot ser, eh? Sí, eh? Sí, perquè no. ara us explicarà el que és però és un art marcial que t'ajuda molt a posicionar-te en el món o sigui, a mi personalment, per exemple terapèuticament parlant l'Aikido em va ajudar a posicionar-me en el món jo, jo estic aquí molt bé, eh? molt bé. o sigui, no, no em xularia, sinó trobar el meu espai i a, uh -huh. a posicionar-me en aquest no? uh -huh. però ara ja us explicar. explica aquesta no seria la finalitat, possiblement però és una bé, una, una de les dels beneficis, no? de les condicions bueno, veure, que et pot proporcionar quan, quan, uh, realment aquí tenim partim d'un concepte base és una activitat esportiva o és una activitat mm, comillas cultural, comillas Vale? Llavors eh, jo sempre he sigut partidari de, de parlar de la pràctica de l'aikido com, com una forma activa de comprendre o de fer pràctica una ètica, més que un art marcial. de l'art marcial, ho eh, pot, pot treballar qualsevol ¿vale? pot, hi ha moltíssimes sarts marcials unes més tradicionals altres menys unes més esportives unes altres no tant ¿vale? mm, però dintre del que és el mundillo o sigui, entre comelles, el mundillo del de, món de, de, de les sarts marcials té una cosa molt, molt destacada que és la seva filosofia i encara que la pràctica de l'Aikido és molt dura i, i molt intensa i encara que la, la, les tècniques d'Aikido poden ser molt dures, nunca es procura que siguin letals i depèn del nivell nivel que tingui la persona que practica, cada vegada que fa una tècnica, aquesta tècnica s'integra de tal forma en la persona que fa la defensa i la persona que fa l'atac, de manera que no, és procurar no fer mal a la persona que t'està fent l'atac uh -huh. a l'agressor és a dir, defenses perquè evidentment és una defensa però sí. sense perjudicar el contrari o sense sí, perjudicar el... Una... la idea seria la, la idea és protegir inclús el que t'està agredint una vale. bona filosofia. Amor. Aquestes. Això no tothom, Amor. No tothom, no tothom, no tothom ho pot fer, això, eh? Bé, bueno, llavors, clar, ja, ja costa molt aprendre a fer una, una defensa personal. Primer costa d'entendre, costa d'entendre això. A, aplicar conceptes d'arts marcials i posar-los en, en terme ja costa, costa anys. És com una carrera universitària. Per treure't el cinturó negre tens que tenir quatre o cinc anys de pràctica mínim i mm -hmm. sento si, un figura yeah, exacte, <laughs> exacte. <laughs> us han anat eh? us han anat avantatxat però no, no és l'important això, l'important és que la pràctica de l'aikido, el que t'emporta eh, t'emporta te, te, te a un lloc on l'important és l'ètica del de que tu fas mm -hmm. i com ho fas i eh, què tens en el cap en el moment que ho fas Llavors, eh, això dona forma a, a les tècniques que en un altre es marcials podria, podria reconèixer alguna de les tècniques, però on, un altre marcial trenca un os o, o, o l'arrenca un canell, nosaltres immobilitzem. I en la immobilització no és lesiva, uh -huh. no, no produeix cap lesió, sempre i quan eh, l'altre vull dir, hi ha un treball no? per el que, el que ataca i el que fa la defensa és un treball en certa manera molt respetuós per, per les dues parts encara que els atacs poden ser molt intensos i les defenses també arribar a aquest punt de fer una defensa activa i proporcionada i al mateix temps protegir el que t'està agredint mmm, costa molt més de 5 anys vale? ja, m'ho vale. imagino, perquè Home, la idea ja costa d'entendre o costa d'assimilar no, una mica mm. perquè, i després posar-ho en pràctica. Em imagino que això nosaltres... un procés i una evolució mm. important. Bé, bueno, és com el tema dels nens. Ara fa, un, fa uns anys que estem tasca amb els nens i, i mm. um, estem... A un nen, a vegades venen els pares i diuen no, no, és que mi nena... Niño... Lo, lo maltraten en el colgi i els companyos i no sabe defender-se, sempre parlo del mateix. haver el, el nen no té sapigué defendre's d'una agressió. Per això ja estem els adults, ¿vale? per protegir els nostres fills <laughs> com faci falta. el que té que sapigugues gestionar emo la emoció que li proporciona tota aquesta vivència, en les tres i saber controlar i saber reconèixer les seves emocions llavors les tècniques d'Aikido et sensibilitzen de tal manera tu mateix i amb l'altre com per identificar com et trobes en cada moment llavors si tu saps com estàs tens opcions si no saps com estàs no tens cap opció o sigui, et deixaràs emportar per, per lo que tinguis dintre del pit o del cap Uh -huh. i on arribi no? en el moment uh -huh. que tu tens opcions tens una possibilitat d'anar cap aquí o anar cap allà o... anar una una altra i... clar, això és que, la tasca que fem en adults i en nens uh -huh. però és el mateix allà? és el mateix no, és no. molt... clar, parlar teori... teòricament eh, però està no molt bé és un però... aprenentatge important està clar Sí, un, és un que... aprenentatge, un procés, com dèiem eso, eso tens que... possiblement que agradar, no estem, no estem preparats en general, eh, parlo per reaccionar d'aquesta manera, no? Sempre... no, doncs l'equido prepara això està molt bé no, no, clar, no. És, està clar que sí. es treballa molt la intel·ligència emocional o sigui, de sí, fet és una no, és, gestió de les és emocions principal, sí. és, és mm -hmm. principal d'autoconeixement de... encara que les tècniques poden ser molt bèstis no? sí, sí tenim un taller, taller mecànic de sota que al, al principi puxaven i què ha passat? S'ha sí. quedat d'una maquinària? Bueno, no, no, és un senyor de 95 quilos que s'ha estrellat contra el suelo mm -hmm. Pero, No bueno, estem bueno. entrenant ah, Això ens porta una mica lo que la filosofia de l'Equido també, per el nom de la plataforma que, que hem muntat a, el Facebook, que es diu Miluquemis Solidaris. Mm -hmm. no? eh, Eluquemi vol dir... és una, és una tècnica de saber caure, no fer mal i aixecar-te de nou. Vale? Mm -hmm. Llavors, eh, aquesta paraula conté un principi bàsic. Nosaltres no pensem en llençar, o no, deveríem pensar en llençar una persona contra el terra per fer-li mal. Lo important és, quan te'n llencen a tu al terra, no fer-te mal i tindre els recursos necessaris per sàpiguer posar-te de peu una altra vegada uh -huh. i tornar a fer front a les coses de la vida. Per això, mil oquemis solidaris vol dir mil vegades que et caus, mil vegades que t'aixeques. Uh -huh. I a uh -huh. més a més, ho fas per una solidaritat. Vull dir, uh -huh. l'estàs fent per un motiu, no? no solament per tu, estàs fent un aprenentatge personal, però també estàs fent un acte de, de reconeixement d'una situació que és que cada vegada com els sers ser humans i com persones, els tenia que donar vergonya a tothom d'arribar com hem arribat ara a aquesta mm -hmm. situació. És no? ja,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 que controla tot, el poder de dir, bueno, jo te cojo i aquí t'envio te de passió. Però realment el que té que, eh, primer, el que té que aprendre aquesta persona és es que és eh, un rol que la dura quatre vegades. A ¿vale? les quatre pròximes tindrà que rebre. I llavors té que tindre una actitud de saber canviar d'error, de manera que tant se val que faig un paper o faig un altre, tinc que aprendre que tot és lo mateix. I per tant, si tu no has passat per eh, mil caigudes, difícilment respectaràs a la persona que s'aixeca mil vegades. Uh -huh, uh -huh. Entes el que vull dir? Sí, sí, sí. sí o sigui, està... no, no pots respectar una persona que s'ha aixecat mil vegades si tu no saps el que li ha costat aixecar-se aquesta mm -hmm. és vale? és per que sí, vull que donar no? les gràcies a, a aquests mestres i sobre i a les entitats que han col·laborat i bueno, que estan col·laborant no? però està clar que si podeu tirar aquest, aquest projecte endavant però que hi ha gent al darrere no? el que, dèiem, no? que que segueix i que, mm. i que entén aquesta idea aquesta filosofia i vol col·laborar en aquest cas mm. amb, la, amb la Marató Explica'ns una mica, Jaume, ah, que les persones bueno, si... col·laboren, no? es... el sencer i els mestres sí, que col·laboren... Sí, a es, és breu, eh? perquè no, no som la marató de TV3 tampoc, <laughs> pero... <laughs> Ja millor, eh? ja és la tercera i així ja vols fer sí, la sí, cosa, eh? Sí, ja, sí, ja continuït. Eh? El que parlava abans la, la Magda que deia que hi ha importants mestres, és veritat, dintre del que seria el currículum del de, de, de que pot arribar un mestre d'aïkido, un sisè ja es considera un, un mestre molt important. Uh -huh. no, no arriba a tothom vol dir que el mínim com mínim té 30 anys de pràctica 30 anys? sí, com mínim com eh? és que si no no pot arribar no, no, eh? clar, clar, clar. No, no, pensa que per transmetre tot això que ens ha explicat sí, sí, sí, ei, sí, sí, sí, ha amb 5 minuts que clar sembla però que és, és és molt gran, o sigui, molt gran tota i, aquesta i no filosofia és no és fàcil o sigui, és de les... moltes coses que tenim apreses poder-les absorbir, poder-les transmetre poder assolir tot aquest coneixement tot aquest aprenentatge així doncs requereix molt de temps uh -huh. molt de temps i sobretot també per poder-ho transmetre Uh, sense soberbia que no? l'altre dia ho parlàvem amb el Jaume o siguem amb aquella humilitat amb aquella pla... bueno, de manera planera no? que, que ho pugui rebre l'aprenent es requereix molt de temps bueno, per començar per suposo, li faig honor al meu mestre que es diu Jordi Amorós que s'hi s'hi després també hi ha un altre s'hi que es diu Francesc Massafreig Eh, un cinquedant que es diu Lluís Núñez i un guardant que es diu Lluís Traver i un altre guardant que es diu Isamo Girano eh, un altre guardant que es diu Jordi Gilabert un altre quart any, que sóc jo. Ah, és <ríe> sí. Un altre, i llavors tenim, que seria l'apartat de nens, però hi haurà dos mestres, és el Jordi González, que és tercer any, i el Pedro Cano, que és un segon any, que Portarà amb el... el el grup de tot nens, aquella... el sí, tatam petit. No? Hi ha un, un alumne meu que es diu Xavi Xixó, Gijón, que també estarà per allí, eh, també col·laborant. I bueno, les entitats, eh, jo crec que és el moment oportú de també donar-li les gràcies en aquest moment. El primer a l'Ajuntament de Premià i a la seva eh, regidora, eh, no? perquè s'han rotllat molt bé i i sempre ho no és que s'ha implicat no. molt en el tema sí, sí, està ha posat a estar amb el tema de l'Aikido que com sí, no, no. evidentment doncs... l'agrada però també l'agrada la feina que fa i notes es nota gràcies lo desprendes <laughs> bueno, eh, després està l'empresa Romacar que és la que nos ha proporcionat una furgoneta per emportar tatamis cap aquí cap, aquí, cap allà mm -hmm. són tropecintos mil tatamis. Ah, sí, sí, una editorial que es diu Gràfica, que és la que ha fet els cartells i el, el Sorli Discau, que en aquesta vegada col·labora posant l'avituallament, que fins ara no havíem trobat ningú ah, i ara... No? Pues, ah, eh, molt molt no, bé. No, Estàvem molt bé, sí. Bé, bueno, i després pues, són els doios, no? les associacions, el doiocai, que ja ho coneixeu, que s'apremia de mar, l'Associació Cultural aquí a Catalunya, el que soc secretària, l'Associació SNIT, no? que és la que proposquen una bona part dels tatamis, i bueno, l'Aikido Satori, Aikido Girano i Aikido Bailasar, que són on... centres on venen mestres, el grup Aikidoka, que és un altre centre, l'Aikido Mataró i l'Aikido Estrac. Moltíssimes uh -huh. gràcies a tots, uh -huh. perquè sense ells no se podria fer. I encara que la, la marató serà per a practicants, evidentment, si alguna de les persones que escolta aquesta ràdio en aquest moment pues, vol fer una aportació, no té que fer Aikido, si no vol. No és obligatòria. No no no. si jo, sí, jo parlo sí, bueno, més a nivell pues, filosòfic que a sí. nivell de ment. Jo físicament voilà. ja no sé. <laughs> bueno. Físicament te'n sortiries la merda bé, tu, Vaya. <laughs> Sí, pues, bé, bueno, hi ha una fila 0, un obert de oh, sí. dos Bank un són d'aquests de banca ètica uh -huh. i bueno, si em permets dono el número no, de comptes si sí. està interessant nosaltres ens el quedem per, uh. per si volen trucar-nos també el podem dir sí, mira, el número és 1491-00-01 201 aquest uh -huh. és el número de comptes on sevol aportació serà pues, destinada a, a la ONG Educo que com hem parlat en la telecada, pues, uh -huh. for una bona tasca en aquests diners. Doncs fantàstica eh? com deiem aquesta proposta, aquesta proposta solidària de la tercera marató solidària d'Eikido, que combina varie aspectes. Eh? Uh -huh. Parlàvem doncs evidentment de parlar de l'ikido, que potser és una tècnica. No sé si jo avió estava pensant, no sé si és molt molt generalitzada, molt practicada, molt coneguda. Jo crec que són no masses potser escollits per no, no, dir cada, alguna cada manera. Sí. Expliquens una mica això perquè clar, suposo que a mesura que ho vas coneixent et va mm. interessant, però sí. que, tampoc és Jo, jo crec, ja una... que jo rodejat de, de dones dones. <laughs> <laughs> diré que de les arts marcials que, que conec és una de les millors que puc practicar una dona. Perquè el que és la força no és necessària, sinó uh -huh. la sensibilitat i la intel·ligència. I això, <laughs> com ho <lo> reconocemos públicament... <laughs> Nosaltres sé est estem est més a est est Estic d'acord, eh? però tècnica també s'ha de tenir, eh? Sí, <laughs> bueno, <laughs> perquè... tot, tot arriba si es practica, eh? Clar, clar, clar. No, però eh, fa uns anys, quan jo vaig començar, fa 35 anys me va costar molt trobar un lloc on, a Barcelona on Clar. feien un lloc, dos puestos llavors ara potser obran 25 o 30. Imagina't. Sí, sí, sí, o sigui, que és ates... una evidentment ah, ha d'creixer. Encara creixent. que costa molt dintroduir se dintre de que és la filosofia, jo penso que, i la, la tècnica, eh? penso que la, tan, la tècnica i la filosofia són tan coherents a l'hora de, de practicar-los i casen també l'una amb l'altra uh -huh. que la majoria de les persones que coneixen l'Aikido eh, normalment si no continuen però, perquè no tothom pot continuar en una activitat durant anys no? te sale un nòvio o una nòvia i ja està ja. o canvies de feina o, o, de... o el nòvio que te no o la nòvia, no? però vull dir, que vull dir no tothom pot, pot tenir una continuïtat no, sí. però encara que estic un temps, encara que sigui uns mesos o un anys, Eh, estic segur perquè sempre l'he viscut així amb tothom i la molts anys en el món el este, uh -huh. sempre tenen una, un bon record no? I, una bona, i una bona experiència personal vull dir, sempre ha sigut enriquecedora no? segur Sí, no, no, sempre, sempre. Bueno, uh -huh. una vegada que un senyor que va dir, està, eh, ¿cómo podéis llamar esto el arte marcial de la paz si no pareix de dar tortazos? <ríe> no va entendre la filosofia. eh? No, no, bueno, bueno portava un altre concepte, no, yeah. no sé, no? Però uh -huh. bueno, normalment, el 99% de les persones que coneixen l'Aikido surten sempre enriquerides. Uh -huh, uh, D'una manera o una altra. Dono Sí. A més a més, dintre del que seria el món, el món de les arts marcials tradicionals, l'aikido és una de les tradicionals que porta uns valors que són impedeceros, no? com és honestitat, la sinceritat, l'honor, en fi, una, una sèrie de valors que han estat sempre dintre del que seria el Código del Bushido que, que es treballava a l'edat mitjana al Japó i que era identificatiu de, de, dels samurais i d'una sèrie gent que, que bueno, en altres temps i en altres situacions es treballaven a nivell intern no? o sigui, té unes, un, té unes arrells que provenen de, del budisme zen i, i mm -hmm. això le dona i bé, bueno, un altre en altres sectes, però vull dir, la relació ja, ja ha quedat superada per el fet de que la persona surt tan, tan beneficiada per la pràctica que l'experiència es torna vital. No? Uh -huh, uh -huh. I no me tires més de la llengua... Ah, perquè... És molt interessant, eh? Un dia, un dia farem el Jaume, ara perquè parlàvem de la marató i evidentment ens interessa doncs, reforçar aquesta idea i per al tema de solidari, però... El tema de l'quída si, eh? amb sí de sí, la filosofia no, això, no, és, que això és, pot, és pot... Una, molt interessant. És un, molt. una geoda. Tu saps una geodat. És uh -huh. una pedra que està tancada una pedra. Tu trenques la pedra, per, la pedra per al mig i veus que per dintre està ple de, de cristal·lers que brillen. L'aquida és una geoda. Mhm hm. Una passada. bé, doncs aquí hi ha molts temes, com diguem, o molts fronts oberts, eh? Parlem de solidaritat, parlem de Veu una mica el que ja, no? El que al Aikido ens ensenyés això, a ser solidaris, no? A ser a comprendre, o ser empàtics amb els altres, eh? a posar-se al lloc de l'altre, entendre el perquè doncs això, no? Ha caigut mil vegades i, i s'ha tornat a xacar, si tu no caus mai, no possiblement no et posar-se al lloc de l'altre, no, no pots entendre-ho. Per tant, tot plegat és com que mm. es ah, molt, molt a solidaritat molt coerent i, i més que encaixa sí. molt amb el tema solidari, per sí. tant entenem perquè en principi podríem pensar com és que una, una persona o una associació en aquest cas que practica art marcials doncs es posi una activitat solidària i ho entenem perfectament no? mm. quan el Jaume ens explica la filosofia el, la idea és un pas obligat mm -hmm. estem obligats no podem, mm -hmm. un equidoc no pot quedar-se tan tranquil i mm -hmm. veure-les passar mm -hmm. Mm -hmm. encara que, que no vulgui d'una manera o d'una altra l'afectarà. Uh -huh. I si t'afecta, tu, en la filosofia de la pràctica, si la integres, tens que defendre les persones que estan els tèbils, els febles, uh -huh. la persona que està desprotegida, tu tens, tu tens que posar al mig i dir, ei, un moment, no? encara que cadascú, amb les possibilitats que tingui. Obviament. Nosaltres ho fem ací per als contactes que tenim i la gent que coneixem, i, i el qual doncs, entre uns i els altres hem tancat el puny i tenim més força que no cada dit per separat no? mm -hmm. molt bé sí. doncs res eh, com sempre agraïm moltíssim al Jaume que hagi vingut amb nosaltres a explicar eh, com diguem el tema de l'Aikido el tema de l'associació el tema de, de la vostra associació solidària en fi tot el que porteu i tot el que subsuposa no, una mica la, la filosofia de l'Aïkido, eh? que, que entenem perfectament doncs, perquè feu activitats solidàries com aquesta tercera marató solidària d'Aïkido, que tenim, recordem-ho, i on anirem recordant, el diumenge 16 de febrer, al Pavell de Poli Esportiu. De 9 a 2. De 9 a 2, és una activitat oberta, tothom hi pot col·laborar ah, i ah, fer perdó. la seva aportació. Bueno, L'activitat concreta per nens serà una hora. De 11 a 12 uh -huh. poden vindre acompanyats si estàs els pares allà a prop perquè veurem que tratarem molt bé els nens vindran nens de Premià de Mataró de Vilassar, de, de Caldars d'Estrac en fin, de Barcelona uh -huh. vindran, bueno, fem una prova piloto a veure què um, tal i si els pares no? i els nens queden contents pues, la que fem a que ve si dius vol pues, també ho farem uh -huh. no? molt bé Fantàstic. Magda, gràcies per ser aquí també. Gràcies a eh? tu per convidar-nos. I res, doncs com dèiem, el dia 16, aquesta activitat solidària, no hi falteu, perquè val la pena, no?, i col·laborar, que sempre és interessant i més, com dèiem, no? per necessitats properes, eh?, per gent que pràcticament coneixem. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs gràcies, Magda, Jaume, a que és la propera i que vagi més. molt bé. Bon dia. Bon dia. s Premiial del ràdio és la teva emissora de proximitat.